בעזרת השם, ספר עצות המבוארות, הקדמה הקדמת המבאר כפי שנתגלה בעת הזאת באחרית הימים האלה, גודל ההתרחקות של הדור הזה מדרך היהדות אשר דרכו בה מעולם, וכמו שנראה לעיניים, גודל ההפקרות מדרך התורה והאמונה אשר והתפשט באחרית הימים האלה על רוב בני ישראל נערים וזקנים, אנשים ונשים וטף. והגם כי רוב סיבת הדבר הוא מחמת התגברות הצרות אשר באחרית הימים האלה. אבל באמת העיקר הוא מחמת ההתרחקות של רוב בני הדור הזה מלימוד התורה בפרט מקיומה, אשר זה העיקר כידוע. ואפילו מעט בני תורה הנמצאים בדור הזה הם מאוד מקיום התורה, אשר זה עיקר התחבולה להציל את האדם מיצרו הרע. כידוע מדברי חז"ל, ברת תהיה צררה, ברד, הרע, ברד הוא הקדוש, היא תורת תבלין. ומובא בזוהר הקדוש כי כוונת חז"ל הוא קיום התורה. כמובא בדבריהם, ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם. היינו במקיימי התורה. בעיקר ההתרחקות מקיום התורה ומחמת ההתרחקות מלימוד ספרי מוסר. הן של חכמינו זיכרונם לברכה, של הצדיקים שאחריהם. כי עיקר התעוררות הלב ליראתו ולהבתו יתברך הוא על ידי לימוד המוסר האמיתי של צדיקי אמת. כמובן בכתבי אריזל על מאמר חז"ל, בראתי תורת תבלין, כי כוונתם ללימוד המוסר של צדיקי אמת. גם אמר אריזל מפורש כי רק המוסר של חז"ל הקדושים ושל כל הצדיקי האמת יכול להרחיק את האדם מדרכו הנבוך והמקולקל ולהכניע את צרור הרע, ולהמשיכו ולקרבו לדרך הישר לדרך התורה. ויען כי נראה בחוש כי ספרי רבנו מוהרן מסוגלים ביותר לעורר את האדם ליראתו ידבך ולהמשיכו ולקרבו לדרך היהדות, לדרך התורה, בתמימות ובפשיטות. כידוע כל זה להרוגים בהם באמת, וידוע כי הליקוטי עצות של האדמו"ר מוהרן זצ"ל, המלוקדת על ידי מוהרנת ז"ל, כלול מכל העצות המבוארים בשני חלקי הליקוטי מוהרן הנחוצים מאוד לכל אדם, לעובדא ולמעשה, להתעורר על ידם, ליראתו ולהבתו יתבע, אשר זה העיקר. על כן התברר על ידי יראי השם האמיתיים, ועל ידי מבינים ומרגישים את גודל המהפכה הנעשית עתה בעולם בדרכי התורה והיהדות הפשוט. כי נחוץ מאוד להדפיס מחדש את הליקוטי עצות של האדמות הצד עם ביאור והסבר, ולחלקו ביעקב ולהפיצו בישראל. בכדי לעורר הלבבות של בני ישראל אשר עדיין לא נעקר מהם לגמרי נקודה ישראלית להמשיכם ממבוכתם ומהתרחקותם ולקרבם לדרך הישראלי לדרך התורה ומחמת כנראה בחוש כהרבה התגברות של ביטול היהדות ושל ביטול מצוות התורה המתגבר עתה באחרית הימים האלה ומחמת חסרון וקוצר הידיעה של רוב בני הדור הזה בעדויות התורה ולימודיה בלשון הקודש על כן נעשה ונתחבר הביאור לספר הקדוש, ליקוטי עצות הזה, בלשון לעז, בכדי שיוכלו ללמוד בו ולהבינו גם אנשים פשוטים, הרחוקים מלימודי התורה ומהבנתה, מחמת קוצר ידיעתם. גם הם יוכלו להתעורר על ידי הליקוטי הזה ליראה שם ולקיום התורה אשר זה העיקר. ובאמת, אפילו בני אדם הגדולים מופלגים מאוד מחוכמת התורה. אם יבטלו כבודם המדומה ויעיינו בעין האמת בליקוטי העצות הזה ובביאורו, הגם שהביאור נכתב בלשון לעז לטובת בני אדם הפשוטים, שגם הם ישיבו ויחיו נפשם הרעבה והצמאה עם נועם אימורותיו הטהורות של האדמור מוהרן ז"ל, אבל באמת נמצאים בהביאור העברי של ליקוטי עצות הזה תרופות אמיתיות ונפלאות אפילו עבור חולשת הנפשות של לומדי תורה הגדולים ביותר. כי הביאור בנוי ומיוסד על אדני פז. היינו הביאור כולו נובע ויוצא מהדרושים האמיתיים ומהביאורים הנפלאים של ליקוטי ההלכות של מוהרנת ז"ל, המלאים רפואות אמיתיות ותיקונים נפלאים לכל ההוגים באמת, עם כוונתם לדרוש ולבקש רפואת נפשם באמת. על כן אפילו הגדולים ובקיאים מאוד בחוכמת התורה אם יעיינו בנקוטי עצות הזה, ובביאורו באמת ובתמימות כראוי, בוודאי יתחדשו ויתעוררו ליראת השם ולשמירת מצוותיו אשר זה כל האדם. מכתב המחבר מכתב נחמד מבעל המתרגם והמבאר את הספר נקוטי עצות מהגמור מורן ז"ל, הלשון לעז, על פי הביאורים האמיתיים הנמצאים בספרי נקוטי הלכות למה הם הבינו הכל דעת רבנו ז"ל לעובדא ולמעשה, ויזכו להתקרב להשם יתבחח באמת באמונה. בעזרת השם יתבחח יום ג' לסדר ואתם הדבקים וכולי, שנת תרצ"ב. לכל אנשי שלומנו המקורבים לאדמו"ר מוערד רצ"ל, בכל אתר ואתר, כולם יעמדו על הברכה. בזה באתי לעורר כל אנש אשר במחנכם, ודי בכל אתר ואתר. שהתחזקו בכל כוחם להפריש מכיסם תרומה להשם עבור כל ענייני רבנו ז"ל, ובפרט עבור הוצאת הליקוטי עצות עברי לעז מאלה מלגילוי. כי בהליקוטי עצות כלולים כל העצות והדעות של שני חלקי הליקוטי מוהר"ן הקדוש, והוא התמצית ועיקר הכוונה של האדמו"ר ז"ל, אשר כיוון בספרו הליקוטי מוהר"ן. כן אמר מוהרנ"ת ז"ל כמה פעמים ומחמת כי המוחים והלבבות של האנשים של אחרית הימים האלה נחלשו ונקטנו מאוד מחמת כמה טעמים אשר אי אפשר לבערם וגם מחמת האיסורים הקשים העוברים עתה כמעט על כל איש ואיש ובפרט על הרוצים להתחזק בנקודת האמת מחמת זה אי אפשר להשיג ולהבין תוכן דעתו של אדמו זל המרומז בספריו הקדושים לעובדא ולמעשה לכל איש כפי מדרגתו ובפרט ההתעוררות וההתחזקות המרומדת בספריו הקדושים עבור דרי מטה היינו עבור הקטנים במעלה והגרועים והפחותים לעוררם ולחזקם בבחינת עקיצו וברננו שוכני עפר אשר זה הייתה עיקר כוונתו הקדושה של האדמו"ר ז"ל בכל השערתו הקדושה כן אמר מרנ"ז כמה פעמים וביקוטי הלכות מבואר בזה הלשון הגם כי האדמו"ר ז"ל, לומד בספריו הקדושים במדרי מעלה גם כן, ומראה להם בחוכמתו הקדושה, כי אינם יודעים כלל בידיעתו ידבח, בבחינת מי חמית ומי פשפש, כמבואר בהתורה כי מרחמם מנהגיהם, אבל העיקר הוא הלימוד של דרי מטה לעוררם ולחזקם שלא יאבדו לגמרי חס ושלום, ושגם הם יתקרבו להשם ידבח בכל מה דאפשר. עד כאן לשונו. ומחמת כדרי מטה בוודאי אינם יכולים להבין ולהשיג מעצמם בספריו הקדושים את העצות וההתחזקות הנחוץ להם, מחמת עומק המושג. על כן סיבב השם התבאח בהחמיו שהתגלו העצות של ספריו הקדושים בלשון כזה ובהסבר כזה שיאכלו הכל ללומדם, הן דרי מעלה, אם ירצו לבטל כבודם המדומים, כי באמת גם לדרי מעלה היינו לחכמי תורה הגדולים נחוץ מאוד הדעת האמיתי של האדמו"ר ז"ל, הכלול בהליקוטי עצות. אם היו רוצים ברפואת נפשם באמת להמיתו, ובפרט, דרי מטה בוודאי נצרכים להעצות והדעת של הליקוטי עצות, ממש כמו דגים שנצרכים למים, אשר אי אפשר להם לחיות בלא מים. כמו כן, אם היו הדרי מטה יודעים כראוי את הדעות והעצות המבוערים בהליקוטי היו מרגישים ומבינים כי מבלעדי דעות הנ"ל, אין יודעים שום חיות בהתקרבות לרבנו ז"ל. כי באמת, אם אינם יודעים דעתו הקדושה, אפילו אם היו נקראים כמו שנים ברסלב וחסיד, וגם נישאו לאומן, אין שום ממש וכוח בהתקרבות. כי עיקר ההתקרבות אל הצדיק תלוי בהרגשת דעתו הקדושה. וכמובן, באדיקותי מוהר"ן, סימן רש נ"ה כי באמונה לבד, היינו כשמאמינים בהצדיק באמונה לבד בלא דעת, יכולים ליפול. וכשמאמינים בהצדיק עם דעת גם כן, אזי אי אפשר ליפול. ומובן ומבואה משיחתו הקדושה הנ"ל, כי עיקר ההתקרבות אל הצדיק תלוי בהשגת והרגשת דעתו הקדושה, באופן שיוכלו לקבל ממנו יצות, להתחזק, לעמוד על עומדו, ובלי להיות נדחם מן האמת, מחמת השינויים והאיסורים העוברים על כל אחד. ומהלקוטי עצות יכולים מכל מיני מדרגות ללמוד ולהבין דעתו הקדושה ובלבד שיבטלו דעת עצמם ויתגברו בתמימות ובפשיטות לקיים כמו שמבואר שם כי לא המדרש עיקר אלא המעשה כידוע על כן מותר עליכם להשתדל בכל מיני אפשרות בהדפסת הלקוטי עצות עברי ולהוציאו מהאלם אל הגילוי מואבכם ודורש שלומכם בגוף ורוח, שמשון בן רב ישראל מנחם. השלמה למכתב הנ"ל מידידו ותלמידו, הרב, הרב יצחק ברייטר, השם ייקום דמו. ובכן אחי ורעי הרוצים לגשת אל הקודש, לשאוב מים חיים מהנחל נובע מקור חוכמה, ולהפיץ מעיינותיו חוצה, להשקות במו את כל נפשות בית ישראל. שימו לב, התבוננו מאוד, ודברי אמת וצדק יוצאים מפי איש נאמן רוח. האב הצדיק רבשים שון ירו יאיר, נכד רבנו זיכרונו לברכה, היושב בישיבת החכמוני בישיבת רבנו ז"ל באומן, אשר קראו הנדיבי העם במחוקק במשענותם. כי הביאו ברוחם עתו, כי אם יעסקו אנשי לבב, בתורה ותפילה כל היום וכל הלילה, בבית הכנסת של רבנו זיכרונו לברכה באומן, בהתקשרות אל רבנו זיכרונו לברכה. וישתפך נפשם בכל יום אל חק ציון הקדוש, אז יאירו ויפיצו אור ודעת רבנו ז"ל על כל פני תבל. וכמו שנאמר, מנחליאל במות וכו', ונשקפה על פני שמעון. ותהידה לכל חיי עבודתם עשתה פרי. כי ישימו מדבר לאגם מים וארץ פיה יציאה למוצאי מים וכו', וישגבו, וישגבו אביון וכו', יראו ישרים וישמחו בכל עוולה קפצה פיה וכו'. כי נתקרבו אנשי פולין לרבנו ז"ל בהתקרבות אמיתי ובדעה צחה, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. ורשים שוננה זכה לרוח נכון ולתבונה גדולה בהתקרבות לרבנו זכרונו לברכה, בדרך פשיטות ותמימות עד להפליא. וזיכה את הרבים בדיבוריו הנאמנים, המלאים חן אמת ואמונה תורה להבינם, לעובדה ולמעשה, דעת רבנו זכרונו לברכה ויישוב הדעת בדרך צמצום נפלא באמונת השגחה פרטית ובעניין כל מאורעותיו וטובתו ושלא לסמוך על שום השתדלות של דרך הטבע כי אם נתפלל על כל דבר ולדע שכל ההשתדלות של דרך הטבע היא כי אם ננסות את האדם אם על הסיבה הוא יזכה לדע שהכל מאשר מטבח. לכן דעו אנשי שלומנו כי מחויבים אנחנו לבטל דעתנו הקלושה מפני דעתו הרחבה בעניין ההתקרבות לרבנו ז"ל. ועל זה בוודאי נאמר כי פלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית אל המקום וכולי. ומחויבים אנחנו לקיים דבריו בפשיטות להדפיס, להדפיס את הספר לקוטי עצות בכל כוחותינו. כי הספר הזה הוא התחדשות נפלאה אשר זיכר אותנו השם יתבאר בדורות הללו, אשר החושך כיסה את הארץ ותחשך הארץ, עד אשר קשה לראות האמת ולא קם איש מתחתיו. וכל אחד נופל בכל פעם לירידות כאלו, אשר כמעט אי אפשר להקימו, כאשר יודע כל אחד בנפשו מה שעובר עליו. לכן ריחם השם על עמו, וראה בעוניינו, והביט בעמלנו, וחמל על בושתנו העצומה, ונתן כוח ועוז ותעצומות לקדושה, רב שמשון הנ"ל. אשר לא יאומן כי יסופר, אשר בעוצם חולשתו הגדולה, וכולי וכולי. עם כל זה, נח הרוח השם על האיש הנ"ל, ואתרגם את הספר לקוטי עצות על לשון עברית תייש, לעז. בהסבר נפלא כזה, אשר כל מי שרוצה לשמוע דבר אמת, ולהודיע מן רבנו זה על עובדא ולמעשה, יוכל למצוא במבוקשו מרום דאגין עד סוף דאגין, בבחינת מן הארץ אשר בלבנון עד האזוב היוצא בקיר. ובכן חיוב ומצווה רבה. לסייע בהדפסת ספרי רבנו זצל בכלל ולהדפסת הספר ליקוטי עצות הנ"ל עם הביור עברי ת' בפרט ולהשתדל להפיצן בישראל. עדי נזכה על ידי זה להגאולה שלמה כפי האמור בהספר הקדוש חיי מוהרן במעלת תורתו שרבנו הקדוש זצל אמר מפורש שהספרים הקדושים שלו הם התחתת הגאולה וגם הם מלאים מוסר והתעוררות גדולה השם ידבר קור דיווי המתאבק באפר רגלי תלמידי הצדיק הימית יצחק בן אסתר ביינדל ברייטר, כ"ג לחודש מנחם תרצג ורשה. קצת מכתבי ההתעוררות שכתב לבנו ז"ל בדבר הדרכה ומידות טובות. ברוך השם ג' שמיני תרצג אומן לבני הקירי נתן עם כל בני ביתו שיחיו הנני להודיעכם, כי איתנו ברוך השם החיים והשלום, השם ידבח יעזרנו ויושיענו לשמוע ולהשמיע אך טוב תמיד. נפלאתי מאוד על אשר לא קיבלנו מאיתכם שום מכתב זמן רב כזה. לכן אבקש להודיענו תכף משלומכם, מבריאותכם ומפרנסתכם, ומכל אחד מהילדים שיחיו לאורך ימים ושנים טובים. בלי תירוץ להסתכל תמיד על הרחבות והחסדים שעושה עמכם השם ידבח. ולהרחיק מגבולכם העצבות והדאגות בכל מיני הרחקות, לבלי להסתכל על החסרונות והניסיונות כלל. כי חסרונות וניסיונות עוברים על כל בני עולם, אפילו על העשירים. שמדעתו הקדושה של האדמות זל אין הם יודעים כלל, ואין להם במה להחיות עצמם וחייהם אין חיים כלל. אבל אנחנו, השם ידבר בהחמב זיכנו לידה קצת מדעתו הקדושה ועצותיו הקדושות. וצריכים אנחנו לקיימם בכלל ובפרט, ובפרט מידת השמחה, בפרט להרחיק מעצמו העצבות והמרש הורה, אשר בזה תלוי עיקר היהדות. וצריכים אנחנו להתחזק בשמחה תמיד, ולהודות ולהלה תמיד לאשר נדבך על החסדים והטובות שעשה עימנו, ולהתחזק תמיד בגשמיות עם הפסוק בצער רכבת כפי פירושו של האדמו"ר וברוחניות לחזק עצמו תמיד עם התורה עזר מה לאלוקי בעודי. אשר האדמור ז"ל, הזעיר מאוד, אלך עם התורה הנ"ל תמיד, בכדי להינצל מעצבות ומקטנות המוח, אשר הוא פגם גדול. אפילו עם מלחמת רוחניות. ועל שני דרכים הנ"ל, היינו בצער הרחבת לי, ועזר מה לאלוקי בעודי, יכולים לחיות חיי מנוחה ברוחניות ובגשמיות. וכל חיותי וקיומי הוא רק על ידי שני דרכים הנ"ל. וכל מה שעובר עליי, וזה כל התחזקותי, וכן תעשה גם אתה. וכשתקיים ככל הנעל, בעזרת השם, תמצא תמיד חסדים והרחבות בגשמיות, ונקודות טובות הרבה ברוחניות. אביך מברכיך עם כל בני ביתך, בכל טוב, בגוף, ברוח, ובקבלת חג הפסח, בכשרות ובשמחה, שמשון. ברוך השם, דלת וישב תרצה אומן. לבני היקר נתן יחיה עם כל בני ביתו שיחיו. הנני להודיעכם כי אנחנו ברוך השם בחיים ושלום. יעזור השם מטבח לשמוע ולהשמיע אך טוב וחסד תמיד. מתפלא אני מאוד על אשר כתבת כי זמן רב לא קיבלת מאיתנו שום מכתב. איני יכול להבין זאת, כי זה לא כבר שלחתי לך מכתב גדול עם הרבה דיבורי אמונה והתחזקות אמת. מסתמה קיבלת מכתב הנ"ל, אחר שליחותך אלינו המכתב ממוצאי שבת קודש לסדר תולדות. חדשות הן אצלנו, השם ידבח ירחם, וימשיך לנו חסדים ורחמים, כפי הנצרך לנו תמיד. ויזקנו לאמונה אמיתית ולביטחון אמיתי, אשר זה עיקר חסד ברחמים. כי הידי זה יכולים לחיות חיי מנוחה וחיי שלווה תמיד. כי העשירות וההרחבות של העולם הם מרים וממררים חיי בעליהם, בידיעה ושלא בידיעה. אבל אמונה וביטחון אמיתיים, הם מבטלים מבעליהם את המהירות וממשיכים להם חיי מנוחה ושלווה. אביכם המברככם בקול טוב, בגוף ורוח, שמשון. ברוך השם לבני היקר נתן שיחיה עם כל בני ביתו שיחיו, אבקש להודיעני מנכדי היקר והחשוב ישראל, יחיה לאורך ימים ושנים. אם הוא הולך אל החדר ללמוד, ואם הוא יודע מאותיות ונקודות, ואם המלמד לומד עמו הברכות של כל מיני מאכל ומשקה וכיוצא. ובלי תירוץ להתנהג עמו בניחותא בכל עניין, ובלי להטיל עליו שום מורה ופחד כלל בשום עניין, כי המוח אצל הילד חלוש מאוד כידוע, ומחמת זה אסור להטיל עליו שום מורה ופחד משום דבר. כדי שלא יבוא לשום מכשול חס ושלום. גם בלי תירוץ לאמור להם אלמד שהוא לומד אצלו, שלא יתנהג עמו בשום כעס ורוגז, ולא יטיל עליו שום מורא בפחד, הן בעת הלימוד, בהסידור, הן בעת לימוד הברכות וכיוצא, יתנהג עמו בניחותא ולא בכעס ורוגד, כדי שלא יחליש מוחו חס ושלום. בלי תירוץ לקיים הכל כפי כתיבתי במכתב הזה. והשם יתברך יעזור בהרחמיו שתגדלו אותו עם כל בני ביתכם לתורה ומעשים טובים מתוך הרחבה ונחת לקדושה, אביכם שמשון